me që të sanda Shaa Kanë mu djegë, kanë mu djegë Si për gjurë Gjevdan Një vetë këta rëpera ta i kanë bo ato votë më ngjyra Hajde, qak, hajde Tre fish Dead fish Rëpera Komerc, jom jo të ndi Jom shpërnda ma zi se sida në Afrikë Muzikë po thojnë, po bojnë, po këndojnë Me ikë ma mirë, diko ku nuk më gjojnë Bekimi zotit, shkolla dreqit, kajzër sosa Kurit e doza, në pena mrejim kosa Pshurin bosa, dejë sa so pshurin gjak Juajin të rritë pak, kemë sohe me ecë në vakt Në takt me foj, ma pak me foj, në bit Se mujnë me gjëtë zitë, farqoshet trugës të qitë Me tru qitë në tokë, e zorë virë me në kokë Jena në gjungullë bubi, hu pëshkëtu pa shokë Tarzanat në bu shumë kokë, ve shumë i bluzë Zhiljet në dërbuzë, së s'kan t'krym as shko filore T'gacëm me gjut p'i dy metra dhe në arterje kryesore Rëpera shtrihen takte, i falin dhe shtrivakte Pare, fuqi, respekt, deri sa t'plaken Qa me boqë se ki ti astenjonen Se pare ti hardgjet, me bo me fukomen E fuqi, a i ki për një mea, për mahi Ta kaloj me ka një pikë 5 volt bateri Më bohë më ndoj dhe rrhyma Respekt nuk të mbetë Se krej që ta rehin krajë një ki një internet <laughs> Shqipe, please, lej forët se jena tante Shurë se kurë se din së për t'bili qa konçante Mbes në shush në lëbunë, parë nuk përmenda femna Se femna në gjenhem më mrenda, ato jo mrena <laughs> Mdedi krejt reperat t'u më përfëshje dhe mu Bo një bashk, kru një bashk, bimi tonë qëtu Se veç atër ju bëj dis bar, një disë kolektiv të mbarë Vim një organizu mi që në tira në me një seminar Me kontemplu me kom pjotu për mu Se komplet veç kom pët në skenë kanë pru Nëse loja repit o sha e reperat t'figura në to Rinin fushat bardha e zeza është për një Tuk i regjën dërbjesht të dë neamu na uk Nëse skidi qkat meq me më thonë në tërë shuk Skate To death and scared to look They shook Cuz they know such thing as halfway crook Samu një shkoli ki pëtë thiri edhe tri Qitsat, kerit, qpis, krejt all in, po hi Altij, ni, check, dy, check, check, check Qu ecem bledh, apet e ku dolar, lek Po kujtojn që josht kolaj me RP P.E.J.A. Ja qesim pik na edhe ku nuk ka Ka zon ku djekësi hitat ku jontë a shatë o bishat Lita ku n'bjule nishat vun le tarpe të qohëngishtat Ka zon ku djekësi hitat ku jontë a shatë o bishat Lita ku n'bjule nishat vun le tarpe të qohëngishtat Sa fërra, sa fërra mështë të cenë